Розділ 27. Усі вікна будинку і двері Зазвичай того часу Виходили на двір Вікна були прикриті віконницями Зачиненими зсередині А на дверях висів замок Але де в усьому тодішньому світі Були замки і засуви Здатні встояти перед цим Наймайстернішим злодієм Ніж блеснув його руці Легко встромився у щелину крайньої віконниці, гайднувся вгору, вниз, щось брязкнуло, клацнуло, і віконниця відчинилась. Шлях до заповітної сумки був відкритий. Злодій переступив через широке низьке підвіконня, зачинив за собою віконницю, але внутрішній засув наклав лише зверху, щоб у разі втечі легко його відкинути. Потім Оглядівся навколо Він потрапив у Міхмонахну Або кімнату для прийому гостей У віддушину під стелею Падав прямий сильний промінь І яскраво Впритул відбивався на задній стіні Врізаючи в неї строкату візорунчу пляму Турецького килима У глибоких стіних нішах Височили купи Атласних і шовкових ковдр Середню маленьку нішу займав оздоблений сріблом кальян. Злодій стрімко бнишпарив усі ніші. Під килимами й ковдрами сумки не виявилось. Він кинувся до скринь. Кожній із них приділив не більше двох хвилин, встигаючи за цей час відімкнути, доритися до самого дна і знову замкнути. Скрині були набиті оксамитом, атласом, парчею, але сумки злодій не знайшов. Він кинувся в другу кімнату, в третю, від скрині до скрині, знову шовки, знову парча, сап'яни, оксамит. Але теж ж сумка? Ще одна кімната. Повітря в ній було густо, напахчене ароматами мускусу, амбри і трояндової олії. Ні заставлені глеками і скриньками. Від безлічі дрібних речей у кімнаті було тісно, мов у пташиному кублі. У кутку під шовковим балдахіном стояла низька широка тахта. Над нею, у напівтемряві, тьмяно світилося срібне дзеркало. Злодій здогадався кімната арзі-бібі почав ниж порати по скриньках. О, радість! Просто в очі йому блиснуло золото, спалахнуло каміння. З першого ж погляду він пізнав коштовності бідної вдови. Він зрадів. Яка здобич могла бути більш праведною? На цьому могли б закінчитися його подорожі. Він міг би піти геть, але принадне видіння сумки невідступно стояло перед його уявним поглядом. Він зазирнув під тахту, подивився за подушками. У кутку навпроти стояла велика глибока скриня – «Може, в скрині? Вона навіть не зачинена?» Злодій відкинув кришку. «Нічого. Лише на дні драна перина. Прокляття! Де же ще шукати? У димарях?» І він, звичайно, облазив би димарі, обстукав би стіни і все-таки знайшов би заповітну сумку. Не перетворивши її, міняйло, йдучи з дому на щось безплотне. Він би знайшов сумку і заволодів би нею. Але з двору донісся брязки замка, скрип хвіртки. Гарзібі повернулася, знову брязком замок, зовсім близько, вхідні двері. Бігти? Але куди? При всій своїй спритності злодій не вмів виходити крізь глухі стіни, а приготовлене про всяк випадок до втечі вікно було далеко. На іншій половині будинку. Скриня. Ось порятунок. Злодій пірнув скриню, безшумно опустив над собою важку кришку і зачаївся. Багато разів доводилося йому відсижуватися в скринях. Він звик ставитися до них з повною довірою. Злодій влаштувався зручніше, витягнув ноги. Обмацав кишеню, коштовності були з ним. Зітхнувши, він приготувався до тривалого сидіння в скрині. Кроки в сусідній кімнаті, голоси, двері розчинилися. Увійшла господиня, прекрасна Арзібібі, а з неї чоловік. Злодій у скрині сумно і призирливо посміхнувся. «Отакі «От вони, жінки!» «Але що це за дивний дзвін?» – супроводжує кроки чоловіка. Усе стало зрозумілим, коли злодій пізнав неголосний, але виразний голос. Це був найясніший вельможа, прекрасний камільбек, начальник міської варти. А дзвін видавали його медалі та шабля. — Як безжально ви караєте своїми справедливими докорами моє серце, — говорив камільбек, очевидно продовжуючи почату розмову. — Знову і знову повторюю. «Тільки вам єдині належить усе моє кохання, увесь вогонь душі». «Не треба брехати», – перервала його Арзі Бібі, -Бі, її грудний бархатистий голос тремтів. «Будьте правдиві, хоча б раз у житті, на цьому нашому останньому побаченні». «Останньому? Але чому ж, о прекрасно султаншому серцю?» «Ви самі знаєте чому». «Тихіше, о незрівняна Арзі Бібі». -Бі. Можуть почути, у будинку крім нас немає нікого. Ви впевнені? А, як ви боїтеся? Засміялася вона образливим сміхом. Ну, подивіться самі. По кімнаті зашархотіли її швидкі кроки. Ви смикнули мідні кільця над тахтою. Бачите? Нікого. Можете зазирнути в скриню? Злодій похолодів. «Загляньте ще й в цей глечик!» Виручила його своєю насмішкою Арзі Далебі я вважала ясно вальможного камільбека сміливішим, а ви, наче боязкий заяць!» Ображений вельможа пройшовся гнівними кроками, скутав кут кімнатою, наповнивши її дзвоном своїх медалей. «Я не боязкий, я передбачливий. Ви самі знаєте, яке жахливе покарання чекало б нас обох!» «Коли я кохаю!» «Я не думаю про покарання», – гордовито відповіла Арзі Бібі. «Фархат не боявся небезпек, домагаючись кохання Шерін, а Меджну не думав про покарання, пориваючись до своєї Лейли. Втім, я далека від думки порівнювати високошановного, але надто вже обережного Камільбека із Фархатом або Меджнуном. Я запросила вас для іншої розмови. Мені потрібна правда». Ось я й хочу відкрити вам правду. Хочу попередити про небезпеку, що загрожує нам обом. Палка Арзі Бібія не слухала вельможу. Слова гірких докорів нестримно лилися з її вуст, і кожне було розжарене в полум'ї пекучих ревнощів. Я хочу знати, чому ви раніше не думали про покарання і сміливо приходили до мене, підкоряючись воліню серця? Чому тепер ви стали раптом такий боязкий, що цілих два тижні, цілих два тижні жодного разу не відвідали мене? Сьогодні мені довелося, забувши сором і пристойність, самій йти за вами на базар і викликати вас через якусь убогу стару з караульного помешкання. Скажіть, чому ви стали раптом уникати мене і ухилятися від зустрічі, які раніше, якщо тільки пам'ять мене не зраджує, були вам нібито приємні? Чи, може, я в цьому помиляюся? Може, ви і раніше тільки зглянулися на мене? Ви мовчите. Гаразд, я сама відповім за вас. Ви розлюбили мене. І моє серце у вашому мінливому і жорстокому серці нині належить іншій. Ось чому причина. Ні, не виправдовуйтесь, не намагайтеся брехати. Ваші вчинки говорять тісніше за всякі слова. О, незрівняна Арзі Бібі, як ви помиляєтесь. О, квітуча троянда моїх найпотаємніших помислів. Невже я сліпий і не бачу вашої досконалості? Невже я міг би змінити вас на якусь іншу жінку? Але ж змінили. Присягаюся честю, присягаюся прахом усіх моїх знатних предків. То чому ж ви жодного разу не прийшли? Яка тому причина? Ваш шановний чоловік. Мій чоловік, але ж він був і раніше, проте це на мені наскільки не заважало. Відбулися вельми важливі зміни. Пам'ятаєте мою з ним сварку через зниклих коней? Він щось мені говорив, але я хотіла спати і не слухала. Та не вже, посварившись з моїм чоловіком, ви обернули свій гнів проти мене? «Дослухайте до кінця! Він підозрює!» «Підозрює! Він!» «Так, він пронюхав про наше кохання! Він стежить!» «От чому я жодного разу не прийшов після цих перегонів, хоча моє серце рвалося до вас, як сокіл у небо!» «Не розумію, до чого тут коні, перегони та інші дурні забави мого чоловіка? Яке має до них відношення наше кохання?» У коротких словах вельможа він розповів про свою бесіду з ворожбитом у підвалі староживої вежі. «Ви пам'ятаєте, чи БіБі? -Бі? Він відкрив переді мною ваше обличчя. Ви думаєте просто так? Ні, він випробовував нас. Ми дивилися одне на одного, охоплені полум'ям пристрасті, а він стежив за кожним нашим рухом, рахував удари наших сердець. Та не може бути, сказала Арзібібі. Цей ворожбит просто брехун. Я знаю свого чоловіка, знаю всі його хитрощі, прийоми, помисли. Щоб він надумався таємно стежити за мною, та хай би він тільки наважився. Він надумав і наважився. Ні. Ні. Арзібі тихенько засміялась. Ні. Ми злякалися примари. Злякалися тіні о Камельбеку. Голос її звучав ніжно, звабливо, ревно ще відринули від її серця. «І через цього брехливого ворожбита ви примусили мене так страждати Арзібібі а якщо ми стоїмо над згубною прірвою?» «Ах, ні, ми лежимо у квіточому саду кохання. Сідайте поряд, Камельбеку». Я зараз вам доведу всю безглуздість ваших побоювань. Сідайте ближче. Ах, та зніміть же нарешті вашу шаблю і ваш колючий халат. Але якщо раптом прийдуть? Ніхто не прийде. Ми самі. А ваш чоловік? Він пішов грати у кістки до лихваря Вахіда. Це аж до пізньої ночі. Злодій почув брязкіт пряжок, жорстке шелестіння парчі. Вельможа зняв шаблю і халат. Після цього чарівна Арзі Бібі почала доводити йому всю безпідставність його жахів. Утримуємося від опису цих доказів. Скажемо лише, що вони були різноманітні і тривалі. Тим часом духота у скрині неймовірно вщільнилася. Злодій сидів увесь мокрий від поту. Пух і пера липнули до його обличчя. Лізли в ніс, лоскотали в гортані. Користуючись палкістю Арзі Бібі, він тричі піднімав кришку і жадібно пив свіже повітря. Але нагоди підняти кришку в четверте йому довелося чекати довго. Він задихався. При всій своїй відразі до жінок він був готовий вискочити з крині на допомогу вельможі. Не заради краси, Арзі Бібі, але заради повітря. «Нарешті!» – він прочинив скриню. «Повітря! Повітря!» хвилини блаженства. Він дихав на повні груди, глибоко і вільно, аніскільки не побоюючись, що його дихання можуть почути. Але що це? Якийсь сторонній звук? Тут, в кімнаті чи на дворі? Так, цей звук клинув з надвору і ніс у собі спустошливу бурю, грозу. Коли злодій, опустивши кришку, знову занурився у темряву і духоту, і в кімнаті запанувала тиша, сповнена знеможених зітхань. Знову брязкнуло залізне кільця хвіртки. І почувся голос Міняйли. «Відчиніть же нарешті! Ви що там, поснули всі?» І з цим голосом до кімнати увірвався вітер сум'яття. І почав кружляти її і вихрити, здіймаючи її і ставлячи догори дном усе навколо. Вельможу він скинув з м'якої тахти на підлогу і став ганяти по кімнаті колами, наче зайця. «Чоловік! Рахімбай!» З задушеним шепотом вигукував вельможа, м'яко тупоточий, босими ногами по кам'яній підлозі, застеленій килимами. «Великий Аллах, О, притулок правовірних! Він спідстеріг! Я загинув! Я пропав!» У цю фатальну страшну мить він думав і пам'ятав тільки про себе, дбав тільки про свій перетунок, готовий видати Арзі Бібі з головою, аби тільки самому якось вціліти. Такі, за невеликим винятком, усі ласолюби. Зовсім інакше зустріла небезпеку Арзі Бібі, проявивши таку силу духу, таку відвагу, що вони могли прикрасити будь-якого загартованого в битвах бійця. Утім, хіба не була вона найдобласнішим воїном на бранному полі кохання? Лише дві-три секунди знадобилося їй, щоб перейти від розгубленості до дії. Мить і всі сліди любовного безладу на тахті зникли. «Зачекай! Не стукай так гучно! У мене нестерпно болить голова!» Розслабленим стонучим голосом сказала вона у вікно звертаючись до міняйла, щоб існувався за хвірткою. А до вельможі інші слова, пошепки, не бігайте, не тупайте ногами, чутно. Аж надійте ж то шаравари, адже це непристойно, зрозумійте. Що ви берете? Це моя чадра. Ось вони, ось, надягайте. Ах, та не тим кінцем, переверніть, знову вікно чоловікові. Зараз, зараз. «Кудись поділися туфлі, не можу знайти!» Пошипке до вельможі. «Ховайтеся в скриню! Маші!» «За півгодини я випроваджу його!» У вікно чоловікові. «Іду, йду! Великий Аллах! Ні хвилини спокою в цьому домі!» Вельможа з від страху очима, нічого не бачачи і не розуміючи, поліз у скрині. «Тут щось м'яке!» «Це перина, лізьте!» Він занурився в спекотну, задушливу глибину. Кришка над ним опустилася. Арзі -бібі вийшла з кімнати. Вельмоша засопів, заворочався в скрині. Він сидів, скорчившись, відкнувши підборіття в коліна. Неначе немовляв материнському череві. Щось м'яке заважало йому витягти ноги. Мабуть, перина, що збилася в грудку. Він спиною вперся у стінку скрині, а ногами усе м'яке, і натиснув. Раптом скринява темрява ожила. «Тихіше, шановний!» почув він близький обурений шепіт. «Тихіше! Ви продавите мені живіт!» Якими словами передати жах може? Він відсахнувся, підстрибнув, глухо вдарився головою об кришку. «Ах! Що? Це хто? А? судорожно скрикував він, зовсім збожеволівши і тикаючи в темряву перед собою розшіпіреними пальцями. Тихіше, повторив той самий таємничий шепіт. Куди ви тикаєте свій палець мені просто вухо? Хтось невидимий схопив вельможу за руки, чіпко стиснув їх у зап'ястках. А, що? скрикнув вельможа ляскаючи зубами, тремтячи й вириваючись. — Це хто? Це хто? — Ані слова, ані звуку. Вже йдуть. — Не бійтеся, ясно вельможний камельбеку. Від мене вам не буде шкоди. Затьмарений розум вельможі не сприймав нічого. Послідував сильний удар невидимим кулаком в лоб. — Мовчи, бо інакше присягаюся лахом, я пущу в хід ніж. Вельможа зачаївся не ворушачись і ледве дихаючи. До кімнати увійшли Міняйло і арзібібі. «Як добре, що сьогодні ти рано повернувся!» «Вахіда не було вдома! Якісь термінові справи!» Міняйло всівся на скриню, придавивши кришку своїм товстим задом. Тепер до вельможі і злодія не доходило жодної цівки повітря. «Я зовсім хвора!» – простогнала Арзі «Чи не міг би ти покликати до мене лікаря Саїдулу? Його будинок зовсім недалеко, за дві хвилини хоч би. А де всі наші слуги?» Я відпустила їх. Вони так набридли мені своїм базіканням. Хотіла трохи поспати, одна в тиші. «А тут я, не доладу, Благодушно посміхнувся Міняйло. «Ти міцно заснула, я ніяк не міг добудитись». Піду покличу лікаря. Він підвівся, попрямував уже до дверей, але в цю саму мить злощасний вельможа, незвиклий до сидіння в скринях, поворушився. Злодій щосили люто стиснув йому руки. Пізно купець почув. Який шум? Миші, неуважно озвалося Арзібе. Справді, зі своїм самовладанням. Вона була народжена для палаців, змов та таємної боротьби, а зовсім не для тісного будинку Міняйли. «До речі, ти чула новину?» – продовжував Міняйло, зупинившись в дверях. «Пам'ятаєш нігматулу, торговця шкірами? Ну той товстий, рудий, що торгує неподалік від головної базарної мечеті. Так от вчора він застав у своєї дружини, кого б ти думала? Головного міраба, з управлінням міських хараків і водоєм. Чужого чоловіка!» – із жахом вигукнула Арзі Бібі. «Справа дійде, мабуть, до самого хана, не заздрює Мірабові. Так йому й треба, за розпусту. А зрадницю каратимуть батогами, п'ятсот батогів, ні більше, ні менше. Ще й мало, таких дружин слід палити на вогнищах або кидати в киплячі казани». То тоже занадторзі бібі, їй вистачило бі сотні батогів. Нігматула тепер і сам не радий, що ще в такий шум, йому шкода дружини, і він всіляко намагається її виручити, але вже пізно жаліти таку тварюку. А здається, про всяк випадок міняєло, притишив голос, здається, владі взагалі не треба було б втручатися в домашні справи. Злодій у скрині відчув під своїми руками, стиснутими на зап'ястках вальможі, миттєву судому. Відблеск внутрішнього спалаху, пориву, схопити вольнодумця, навіть і тут, у скрині, коли вельможа сам був у смертельній небезпеці, цей доблесний охоронець порядку не міг до кінця побороти в собі хапального завзяття. Якби ти коли-небудь зрадила мене, Жертома мови вміняйло. То я все-таки не хотів би бачити тебе в руках катів. Бідний Нігматула. Знову шерех. Іначе як в скрині. Це не в скрині, під підлогою. Знову миші. Треба завести кота. Можливо, знайдеться у лікаря зайвий кіт. Тоді я принесу. Не підводься, не треба. Я сам замкну хвіртку ззовні, щоб не турбувати тебе, коли повернуся. І раптом він запнувся, немов подавився власним язиком. Настала мовчанка. Щось трапилось, але що саме, злодій зі скрині зрозуміти не міг. Знову почувся голос Міняйла, хрипкий, глухий, цього разу далекий від всякої благодушності. «Звідки тут цей парчевий халат і ця золота шабля?» Серце злодія затремтіло. Дихання урвалося. Ох, дурні! Забути халат! Забути шаблю! Просто перед очима! А над скриною вибухнула буря. Це? Це? Пилькотіла арзібібі і нічого не могла сказати. Удар був надто раптовим. Навіть вона, безтрепетна, зніяковіла і сильна, похитнулася. «Так, це, саме це!» надпосідав купець. Голос у нього був гарячковий, майже вищав. «Це подарунок. Я приготувала тобі подарунок». «Подарунок? Мені? Шаблю? Парчевий халат з медалями?» «Ти брешеш!» загримів Міняйло. «Говори, чий це халат? Чия шабля?» «Та твої ж, твої!» Намагалася відмовитися Арзі Бібі. -бі. «Не кричі так, почують сусіди!» «Нехай! Нехай вони чують!» – вола вміняйло. «Хай вони знають! Я бачу, що розпуста проникла не тільки в дім Нігматули. Хто тут був без мене?» «Ага, ти мовчиш? О, мерзенна розпусниця! О, дочко шайтана! Хто? Кажи, хто?» Арзі Бібі -бі мовчала. Обезброєна і пригнічена, вельможе у скрині від жаху знепритомнів, і м'якою млявою купою навалився на злодія. Та й сам злодій, на що вже був звичний до всіляких негараздів, теж піддався згубному страху. Пропав. Зараз міняє лопокличя людей, почне нишпорити скрізь підземна в'язниця, тортури, кат, шибениця. Загинув. Хто? задушливо і хрипко надривався міняйло, несамовито тупочучи ногами. Кажи. Пригнічений страхом та сум'яттям, злодій зі скрині подумки звернувся до хочів на Врятуй, хай станеться диво. І воно сталося. Рятівна здогадка, яскрава, мов блискавка, тонка й гостра мов голка промайнула в його затьмаряній голові це була не його здогадка. Вона прилетіла до нього звідкись. Злодій спочатку навіть не дуже ясно зрозумів її, і, звісно, сам ніколи б не зміг її втілити. Але разом із здогадкою йому передалася могутня сила. Усе, що трапилося потім, усі слова і дії злодія були не його словами і діями, а виходили від цієї невідомої сили. Підкоряючись їй, злодій мобив на півсні Сам, не розуміючи, що він робить, підняв кришку скрині і у хмарі пуху постав перед отетерілим купцем та його дружиною. Арзі Бібі коротко скрикнула і задихнулася, смертельно побліднівши. Живими на її обличчя залишилися тільки очі – величезні, нерухомі, чорні. Щепак, вона ховала у скриню чарівного камільбека – а вилізла он якась одного потвора з широкою плоскою пикою, здатна викликати огиду навіть у самого демона Сахра. Таємнича стороння сила примусила злодія вийти зі скрині, закрити за собою кришку, після чого поклала йому на язик такі слова. «Арзі Бібі, усе відкрилося. Ми з вами не повинні більше одурювати вашого такого гідного чоловіка». Нам лишається тільки одне розкаятися і принижено благати його пропрощення. Міняйло, підскочив, затремтів і заскрипів зубами. Арзі Бібі, притиснувшись до стіни, болькотіла. Хто це? Хто це? Хто? хрипів купець. Ти не знаєш, хто? Присягаюся, я ніколи його не бачила. Ніколи. Сьогодні, ось зараз, вперше в житті. А злодію не треба було підшукувати переконливих слів, схожих на правду. Вони вимовлялися самі. «Коли я почув, як лагідно, як ніжно ваш чоловік розмовляє з вами, серце моє сповнилося розкаяння і сорому». «Він бреше!» – кричала Рзібібі. «Не вір йому! Я його ніколи, ніколи не бачила аж до цієї хвилини!» «Розпусниця!» – шепів Тремтіча Міняйло – «Зрадниця, одурювати свого благодійника, який взяв тебе убогою, одурювати його і з ким? З такою мерзенною пикою, з такою потворою? Та ти подивися на нього, подивися, чим він кращий за мене!» «У жінок часто бувають вельми дивні і навіть порочні схильності», – святеницьким голосом ставив злодій. А Зібібі у відповідь могла тільки застогнати – вона вже оговталась від першого потрясіння, вже все зрозуміла. Вона кипіла від гніву, спалюючи злодія на попел розжареними блискавками своїх чорних очей. Але була зв'язана, безсила, вимушена мовчати, бо там, у скрині, був другий. «Він бреше!» І знову вона задихнулась. «Не відмагайтеся, Бібія, сказав злодій. Тільки щиросердне зізнання може нас врятувати. Чи не самі ви сьогодні запросили мене сюди, сказавши, що ваш чоловік до ночі пішов до лихваря Вахіда з наміром відіграти в кості свій програш – триста сімдесят таньга? «Ти навіть це виказала йому?» – заволав купець, сіпнувши свою бороду. «Навіть це?» Таємна сила продовжувала діяти, підказуючи злодієві потрібні слова. Присягаюся, ніколи більше не переступати по їх цього дому, і ніколи не тішити своїх очей з погляданням цієї жінки, яка справді має прекрасне тіло, але чорну душу, як це видно, з її безсоромного відмагання. Моє серце з презирством відвертається від неї, я йду звідси. Повільними кроками. Похиливши голову, в вкрай пригнічений розкаянням і скорботою, він вийшов з кімнати. За його спиною творилося щось невимовне. «Ні, ні, я не знаю його ніколи, ніколи!» – кричала вся в сльозах Арзі Бібі. «Брешеш!» – гримав на неї чоловік. «Брешеш, морзенна! Він сам викрив тебе!» Вслід злодію полетіла з гуркотом і дзвоном шабля – а за нею парчевий халат. «Візьми, чуєш ти, осквернителю чужих опочивалень, і щоб я тебе більше не бачив!» Про це злодія двічі просити не довелося. Як тільки він вискочив із в провулок, таємна сила залишила його. Але тепер йому цілком вистачало власної, котру він і приклав до ніг – Етюсю. Як він біг, як мчав, Повітря свистіло в його вухах, Власна тінь ледве встигала за ним. Миттю він перетнув, пустир І опинився на цвинтарі. Тут він заліг у запорошених буянах Між давніх могил. А в домі купця буря потроху стихала. Купець, знесилювши і обм'якнувши, Із куйовженою бородою, що рясніла пухом, В чалмі, яка з'їхала набік, Сидів на скрині і сумно вигукував. «А я ж тобі завжди вірив! Як я тобі вірив?» Він стіпив руками голову і замотав нею, розгойдуючись і глухо стогнучи від нестерпного болю в душі. Останній спалах гніву кинув його на середину кімнати. Дико поводячи очима і терзаючи свою бороду, він заволав. «І з ким? З ким?» От ти його знайшла таку погану пику. Цей крик душі вичерпав усі його сили. Більше він вже нічого не міг говорити, жодного слова. Яке покарання міг він обрати для своєї легковажної дружини? Видати котам? Але ж він надто любив її, крім того не хотів розголосу й ганьби. Покарати її батогами власноручно, він міг би так вчинити. Скориставшися з того, що в будинку нікого не було Але той, хто вдарив жінку, гідний презирства, Це він пам'ятав Тоді він вирішив зачинити її вдома І позбавити всіх виявів свого благовоління Із похмурим і непохитним виглядом Шумно-сопуче Міняй лазняв із стіни срібне дзеркало Здер потім оголив ніші забравши всі глечики, скриньки та інші дрібні речі. Він розорив тахту, залишивши на ній одну тільки подушку. Кімната відразу стала похмурою, не би нежилою. Арзі Бібі, забившись в куток, величезними неруховими очима мовчки стежила за мстивими діями свого чоловіка. Він обвів поглядом стелю і стіни. Щоб іще здерте. Ага, Шовковий балдахін над тахтою. Він здери балдахін, приєднавши його до решти відібраного. Утворилася велика купа різноманітних речей. Куди це все дівати? Погляд купця впав на скриню. Ось найкраще місце. Арзі Бібі похолола, передбачаючи нову бурю. Тільки могутнє перо Нізамі або Фірдоусі могло б гідно описати все, що було далі. Зовсім одурівши в скрині від страху, спеки і духоти, Вельможа, побачивши, що до нього все-таки добралися, зовсім ошаленів. Із диким глухим лементом, подібним до вухання нічного пугача, Весь мокрий і обліплений пухом, він вискочив зі скрині, Вдарив купця головою в живіт, вкусив за палець і, нічого не тямлячи, ринувся в вікно розбивши китайські кольорові шипки. Хвітка була відчинена, він її не побачив, кинувся до огорожі, зірвався, кинувся знову, завив, громістко перевалився на той бік огорожі, впав на дорогу, вимазався ще й в пилюці і, підхопившись, нічого не бачачи перед собою, побіг кудись. Аби куди, тільки подалі. На цьому, проте, пригоди вельможі не скінчилися. Гнаний страхом він кинувся на цвинтар. Випадок привів його до того самого надгробку, де зачаївся злодій. Задихаючись, хриплячи, із серцем, що шалено колотилося, готове вискочити, вельможа повалився в бур'яни за два кроки від злодія, з другого боку кам'яного надгробку. Трохи відсапившись, він зважився виглянути. – Все, милостивий Аллах! Доброзичливо посміхаючись і підморгуючи, жовтим оком, просто на нього дивилася широка пласка пейка, зовсім незнайома. Але шепіт, який він почув, був йому знайомий. О, який знайомий був йому цей шепіт. Ну що там, у будинку. У мене ваша шабля і ваші медалі, вельми шановний, можете взяти. А халат я залишу собі на спомин. Яка вже тут шабля, які медалі? Судорожно скрикнувши, вельможа схопився і швидше за лань помчав в глиб цвинтаря, перестрибуючи через могили і продираючись на простецькрізь колючу тернину. Марно злодій махав йому вслід руками на знак своїх миролюбних намірів. Вельможа не зупинявся, він не озирнувся і зник в чагарниках. Як тільки вельможа вихопився зі скрині і благополучно втік, ланцюги, що змушувала Рзі Бібі мовчати, порвалися. І вона з усім запалом ринулася в напад. «Старий дурню!» – пронизливо заволала вона. «Старий товстий дурню! Що ти присікався до мене своїми безглуздими ревнощами? Ганьбив мене, наче останню хвойду! Подивися краще, де твоя сумка!» – Невже ти все ще не зрозумів, що це були злодії? Злодії, що залізли до будинку, поки я спала! Де твоя сумка?» Згадка про сумку миттєво противоразила купця. Він кинувся до тайника в сусідній кімнаті, Арзі Бібі – до скриньки, де зберігалися її коштовності. Сумка виявилася на місці, але коштовностей не було. Справедливість слів Арзі Бібі про злодіїв підтвердилась. А отже підтвердилася й повна її безневинність щодо порушення подружнього обов'язку. Коштовності пропали дуже доречно. В душі вона тихо раділа цій пропажі, не маючи жодного сумніву, що найближчим часом примусить міняйла сторицею відшкодувати їй збитки. Про те, що було потім, не варто багато говорити. Звичайно, Арзібі гірко плакала, здригаючи плечима і схлипуючи. Звичайно, міняйло сповнений розкаяння, принижено вимолював у неї прощення. Звичайно, він розставляв по місцях скриньки і глечики, лазив, обливаючись потом по стіні, підвішуючи балдахін і прибиваючи килим, і закінчив тим, що повністю визнав незаперечну перевагу своєї дружини над собою, а також велике щастя бути її рабом. Визнання, хоча й було прийняти з прихильністю, але все-таки не запобігло ганебному вигнанню, ревнився на другу половину будинку із цих запашних покоїв непорочності. Настала ніч, зійшов місяць і блідо осяяв своїм сяйвом кокант, затихлий базар, будинок купця, осяяв сплячу Арзібібі, її мармурове прекрасне обличчя, сповнене голубинної чистоти а в дальній кімнаті осяяв сонного Міняйла, якого мучили розкаяння і жаль. Час від часу він підкрадався на шпинки до заповітної келії і з розчуленим обличчям, і сльозинками в куточках очей прислухався до легкого рівного дихання за дверима. Нечуйно цілував повітря і, хитаючи головою, скрушно зітхаючи, повертався до себе. А далеко за містом, на пустинній дорозі, місяць усяявав самотню постать злодія. Із коштовностями в кишені, парчевим халатом і укладеною в мішок шаблею, він поспішав у гори, де на нього чекав хоча середині